Book 2 24 24 المواعيد فابردون فابردون هل قد فاتك الباص للتو الحافله hast du den bus verpasst? hast du den bus verpat ich habe eine halbe stunde auf dich gewartet ich habe eine halbe stunde auf dich gewartet hast du kein handy bei dir hast du kein handy bei dir كن دقيقا في المره القادمه زايدس نيكسته مال پونکتليخ ساي داس نيكسته خذ سياره في المره القادمه نيمدس نيكسته خذ معك مظله في المره القادمه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 oder bist du schon verabredet oder bist du schon verabredet ich schlage vor wir treffen uns am wochenende ich schlage vor wir treffen uns am wochenende wollen wir picknick machen wollen wir picknick machen هل نسافر الى الشاطئ؟ Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? هل نسافر الى الجبال؟ Wollen wir in die Berge fahren? Wollen wir in die Berge fahren? من المكتب. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich von zu Hause ab Ich hole dich von zu Hause ab البسات, Ich hole dich an der Bushaltestelle ab Ich hole dich an der Bushaltestelle ab